На влуб'яних таборах, землянках і бункерах по колу від бані Березової через Микуличин, Грегіт, Прокурову і Долючії. За порукою ефемерної незалежності Космича були довколишні, здавались, неприступні гірські верхи, що оточували космецьку низовину та синьо жовтий прапор, який лопатів день і ніч на шпилі сільського народного дому». Велику полегшу відчув Пилип Голичу, коли штаб військового округу Гаверла, до якого належали тактичні відтинки Уцульщина, Чорний ліс та Маківка, вибрався з його гражди і разом із старшинською школою виступився із Завоєлів. Десь то вони, здогадувалися люди, розташувалися в нетрях між Миколичином і Текучою. Та Пилипа це геть не обходило. Добре, що забралися з хати, і хоч час, непевною, все ж йому спокійніше спиться. І навіть як зайдуть колись більшовики в село, а це конче станеться, вони зможуть космич вічно благувати на свободі. То Пилип, коли ванкведисти будуть доправлятися, чому він перетримував у хаті Бандерів, скаже, що примусили. Чи же не міг я зареглюватися на оборі а вони, що браму зламати не годні, а може і не будуть чіплятися, хіба що до всіх людей в селі, бо в яку хату не заходили партизани, де не ночували, де не харчувались, та ж до озброєне військо, а я цивіль. Однак десь глибоко в душі мав пилиб до себе самого повагу. При цінні у нього квартирував найстарший командир округу, в Билиповій світлиці збиралися наради перші упівські старшини, проте цей гонор він тримав у найглибшому сховку пам'яті, яка щоденно запорошувалася свіжим страхом, і тому наверх. Спливали все нові і нові виправдання перед напасниками, і коли тих виправдань набиралося вдосталь, прийшов пилип нарешті достатечної газдівської рівноваги. І був би він спокійно ждав приходу більшовиків, мов та свиня обуха, якби не трафунок, що оногди перелякав його до смерті посеред ночі. Десь перед третіми півнями Пилип почув стукіт у шибку, схопився з постелі, став з боку вікна і одним оком придивився в темінь. Придивився і завмер з дива і страху. За вікном, зіп'явшись ногами, на призбу стояв його брат Юрко, який пропав з села ще за німців. Думалось навіки, та ось він, худий і змарганий, притулився чолом до шибки і почув Пилип його зловісний голос» віддай половину грошей, Пилипе. Нас два було в нені. Не ти один. Віддай по-доброму, бо як ні, то донесу моліну, що ти приховував у себе бандитів, і загремиш до Сибіру. Знесеш з-під стриху, з-під дахівки, одну пачку долярів, і подаш мені через вікно, коли прийду ще раз. Чув? І ще ніби його не було». Перестрашений Пилип довго отямлювався у постелі, врешті задрімав, а вранці здалося йому, що все те приснилося. А може, таки приснилося, умовляв у себе рятівне Пилип. Про те, що не день сонне все більше розвіювалося, і він кінець кінцем упевнився, що то таки Юрко стояв поночі під вікном. А про якого Моліна говорив йому брат, теж, напевно, про того страшного начальника Коломийського НКВД, на згадку про якого у кожного християнина йшов мороз поза шкірою, і що Юрко до нього вхожий. А може б він, Пилип, випередив Юрка і добився до майора на прийом, та й поскаржився, мовляв, напастує мене якийсь люмпак. Ба, та ти тільки настав їм палець, то й руку втратиш. А чи не краще зробити засідку, і як прийде ще раз, то лише довбнуй у потилицю. Господи, віджени від мене такі думки, то ж рідний брат. Пилип з тими думками не раз позирав на пісну поразку, та радитися з нею не важився, що вона знає. Нічого вона не знає, врешті перед його очі спливла Ганна. І Пилип утямив, що тільки їй він міг би звіритись, бо нема на світі, такої нема ближчої йому людини. І настала хвилина остаточного рішенця – кинути все до дітька, прийти до неї, на коліна впасти і прощення просити, вислухати її пораду, а може й переховатися в неї від біди. Може Пилип так і зробив, та не посмів, бо знав достеменно, що прожене його Ганна ще раз і цього не з постелі, а такі з порога. Пішов же поголос по селу, що Ганна Любаскою самого черноти стала. На престольний праздник на Петра Пели потягнув вишиванку у дві цирки, вибиваний кептар червоні холошні на голову надів кресаню з павою і сам без поразки подався до церкви. Минаючи млин, зупинився на хвильку і дивився, як кипить вода на лотоках. А водяний пил піднімається над длиннівкою немов білий димок, і в ньому до сонця вигинається дугою веселка. Зникає, то знову з'являється, ніби в цю бабки бавиці з біністими бурунами, які сердяться, намагаючись турайдого поглинути. А вона надається і деколи перекидається через млиновий дах, а млин мовчить при святі. А тому плюскотіння води на колесі звучить олицніше і виразніше, ніж завжди. «І чого-то людям хочеться воювати, а не радіти цією благословенною красою?» – подумав Пилип. І втішно стало у нього на серці, що Господь знову дозволив йому почути цей живий пульс села». Іще подумалося за у Єлівському газді, що час у космачі і його власний час повинен вимірюватися лише мирним лопотінням води на лотоках, а не зловісною стріляниною, і найби цей шум ніколи не змовкав, і не западала над селом тривожна тиша, яку так часто проколюють кулеметні трикотіння в горах, провіщаючи наближення смерті.